тобто з а золота клітка не перетворилася для неї на палацик. Рай, чи то, точніше передпокій раю для Оксани, там і закінчився у передпокій. Владик вступив до аспірантури. Паралельно працював у науково-дослідному інституті. Йому подобалося бути активним, тому його зовсім не дивувала активність дружини. Він її підтримував, поки молодий, має бути діянням. Зустрічалася лише ввечері вдома, подекуди вже в спальні, не витрачаючи часу на вечері, любощі та поцілунки ставали добротним їм замінником. Вони стали хорошим подружжям. Навіть видавалося на початку, що Ірена Георгіївна замирилася з обставинами. Принаймні вона невістку не зачепала. Бо навіть більше вона її уникала. Отак минул рік найспокійніший у житті Оксани. Та зрештою в буті країни, яка доживала своє. Неспокійно ставало в університеті. Студенти розмахували прапором студентського самоврядування Дратуючи керівництво вишу, створювалися студентські організації, що мали на меті захистити студента в його правах. Але і це не все. У повітрі столиці дух меніло волею. Здається, осінь, час помирання, але враз так по-живому війнуло весною. Одного вечора Рися затягнула Оксану на засідання Української студентської спілки, що вже рік як діяла в університеті. Оксана захоплено слухала розмови молодих людей, ловлячи уважно кожне слово. Говорили багато, полум'яно, з деяким максималізмом та запалом, але це сприймалося швидше навіть за перевагу, аніж за ганш. Вона завтра обов'язково приведе з собою владу, хай і він послухає. О, так бажання змінити світ наліпше, хронічна хвороба йоності, що передається через мудрі думки і тільки тим, хто вміє слухати та чути. Оксана вміла. Владик спокійно вислухав свою кохану дружину, однак дбайливо та тактовно розтовкмачив їй, що його це мало цікавить. Бо він науковець і без того клопоту має чимало. І якщо їй подобається громадська праця, то він зрештою не проти. І не може бути проти, тому що це її і тільки її вибір. І ще у нього наймудріша та найдовершніша в усьому дружина. Тож дурниць вона не накоїть, певен. Тим паче він вже не зовсім студент, а до викладачів у студентів своєрідний стосунок. Настав жовтень 90-го року. Її чоловік поїхав у відрядження до Відня. Якась там чергова наукова конференція. Оксана вперше залишилася сам на сам зі свекрухою. Тому намагалася йти з дому якнайраніше – та повертатися якнайпізніше. Очі не бачать, серце не болить. Правда, це зробити було неважко, тому що засідання студентської спілки зазвичай затягувалося допізно. Сьогодні особливо бурхливим видався день. Оксана поверталася з університету додому, перед тим сходивши з Орискою на засідання «УСС вже міста». Її вибрали в раду. Жаль, що влада нема поруч. Він порадів би за неї, впевнена. Оксана навіть не встигла витягнути з кишені ключі. Двері відчинила кухарка Женя, співчутливо глипнула на неї, опустивши похапцем очі у поділ фартуха, і прошмигнула швидесенько на кухню. Манірно обіпершись на стіну та гордо задерши голову, перев'язану махровим рожевим рушником, у передпокої стояла її величність Ірена Георгієвна. Лише крижаний холод в очах говорив, це людина, а не статуя, бо ладна своїм поглядом вбити. Поруч мунт Владиславович переминався виновато з ноги на ногу. Її, як з'ясовується, згодом з нетерпінням чекали. Добру вечора, чемно привіталася Оксана. Що трапилося? Щось із Вадиком? Вона сполохано заморгала очима. Добрий вечір, дівчина. Зрештою, як для кого? З Владиком, хвала Господу, все гаразд, тому що він зараз не поруч тебе. І, до речі як ти смієшся, лючка невмивана, промовляти своїм паскудним язиком його ім'я. Це все за наше добре до тебе ставлення, така віддяка, витягли зі свинюшника за дріпанку на свою голову. Ірина Горівна порушила обітницю мовчання. Оксана нічого не розуміла. Господи, звідкиля пані професорова, в жилах якої тече голуба кров, знає такі слова. Та події лише розгорталися. Оксана не могла нічого второпити і тільки продовжувала вислуховувати набридливі нотації сердитої свекрухи, яка, схоже, знайшла врешті відповідну нагоду вилити на осоружну невістку всю лють, що зібралася в серці. Коли Ірена умовкла на секунду, переводячи подив, чи то, може, придумуючи нові добротні слова для невістки, Оксана надиво спокійно озвалася. «Сієї Змунди Владиславовичу, ви наче адекватна людина, професор, ректор. Можете повісти, що трапилося?»